Tazamaji wa Esta TV leo tunakuletea historia ya mwanasiasa nguli hapa nchini Tanzania si mwingine ni Halima Amde. Tazamaji karibu toye sote mwanzo hadi tamati. Langojena Astida Samuel Jina lake kamili anaitwa Halima James Ngee, alizaliwa Makanya, Wilaya ya Sanyu mkoa ni Kilimanjaro, mwezi 6, 1978. Ni mbunge wa viti maalum katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. maisha yake Halima James Md. ni mtoto wa mwisho katika familia ya profesa James Mndeni ambaye alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Dar eslamu kabila lake ni mbare Imagine mde alizaliwa katika familia ya Wakristo na alibatizwa na kuitwa Theodosia hata hivyo anatumia zaidi jina la urithi kutoka kwa bibi yake mza baba ambaye anaitwa Halima ukoo wake ni waumini wa dini ya Kiislamu isipokuwa baba yake na kaka yake ambao walibatizwa na familia yao akiridhia wawe wa Katoliki shamishi yake ya elimu ya Halima Jensen alianza kusoma elimu ya msingi katika shule ya msingi Mlimani jijini Dar eslamu es Salaam mwaka 1985 na kuhitimu mwaka elfu 1991 alijooni hapo kujiunga na shule ya sekondari ya wasichana Zanaki mwaka elfu moja 1992 na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 1995 mwaka 1996 hadi mwaka elfu moja 1998 alisoma kidato cha 5 cha 6 katika shule ya sekondari ya wasichana dakala mkoani Morogoro na mwaka 1999 alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo alisomea sheria na kuhitimu mwaka tatu Aliendelea kusoma shahada ya uzamili ya sheria katika Chuo Kikuu cha Pretoria kumweka 2006 hadi mwaka 2007. katika uwigo wa kazi na siasa. Halima James Mde alipata ajira katika Wizara ya kazi Akiwa afisa maendeleo kama mwanasheria mpaka 2025 alipoamua acha kazi na kuingia katika kinyanganyiro cha uchaguzi mkuu wa mwaka Tano ambapo alishiriki kuwapigia kampeni wagombea mbalimbali wa chadema kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa viti maalum Mwaka 2010 Halima Mdee aligombea nafasi ya ubunge kupitia chama chake cha Chadema na alifanikiwa kupata nafasi hiyo Halima James Mdee Alidumu nafasi hiyo kuanzia 2010 hadi 2020 alipendwa sana na wananchi wa Kawe huku akimpa majina tofauti kama vile sauti ya zege simba hakika alichukua taswira ya kuwa mwanamke hodari na mchapakazi katika uchaguzi mkuu wa 2020 Halima James Mnde aligombea tena nafasi hiyo ya ubunge wa Jimbo la Kawe hakufanikiwa kupata jimbo hilo lichukuliwa na Askofu wa jima kutoka chama cha Mapinduzi team kulingana na hali ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 vyama vingi vya upinzani vilikosa nafasi nyingi za bunge huku wakishutumu kuibiwa kura zao Pele hali hiyo ilipelekea mbuguru mkubwa kwa vyama vya upinzani na kuwakataza wenzao waliobahatika kupata majimbo wasikubali kwenda katika nafasi hizo serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania baada ya uchaguzi ilipotoa nafasi maalum kwa vyama vya upinzani walimchagua Halima James mde kuwa mbunge wa viti maalum. Japo haikuwa chama cha chama chake kilipinga nafasi hiyo, lakini Halima James mde alikubali nafasi hiyo na kwenda bungeni kuwa mbunge wa viti maalum katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndipo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilipoamua kumfukuza wanachama yeye na wenzake. Paka sasa Halima James mde ni mbunge wa viti maalum kutokea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini huku chama chake akimtambui kama mwanachama familia yangu mimi yapili ni ni chademu na, na katika muktadha huu katika muktadha huu wale watu wengi wanasema Lima hakuja <tutu> kuunga <tutu> juhudi ndio mbalimbali alivyopitia Halima James Mdee mbali na kuwa mbunge pia alikuwa mjumbe wa baraza la la Taifa Chadema mwenyekiti wa baraza la wanawake la Chadema na afisa mkurugenzi wa sheria na hiyo ndio ilikuwa historia ya Halima James Mde ambaye ni mwanasiasa mpambanaji mchapakazi aka sauti ya zege historia hii ni kwako na Esther TV na kusimuliwa nami Astrida Samuel.